تحنا مارا فسر اپران استمنگا ابواب السمائی دروازی دا اسمان ویمائن پوبو منحامیرین چی بایدل کی توی دل کی وفجرن الارض ویم بایو لزمکا عیونا چینی فلتق الماؤ یوزای شوی اغاو با دا اسمان و دزمکی علا عمرین پا دا کار کی قد يقدر كي يقينن داغي اندازه کرے شي دا پایلم دل لا کہ کارسو انه عليه السلام قم تباکولو ضراوبو داغي فتبای کهوبل فر اتفاق وحمل الله سر كلمه نوح عليه السلام على ذات الالواح داغي اشتات چې غون لده تختو او دستور امالک دمی خلوه دا سي تشتاي شمال تختو دمی خونو جوړه کړوا تاجری روانه وا به ایولینا پوستر ګوزمن ما ورتا کتل جزاءن بد باور کولې شي بدلا لېمان د آغچا کان کوفیر چې داغنه انکار شوهو دا بدلا لا پاک ورکای دنو علی السلام در طرفنا زګد آغنه انکار شوهو ولقد ترقنا یقن المنفخ لدې ها ولقد تركناها يقينا المنطق لدي دا کیشتا ہے آیتن نخافل میں مدکر آیت سوشتے نصیت او پنغستل کے ستپن خطی واخلیکن فکیف کان عذابی سنو زما عذاب اوم دلو علیہ السلام لرا ولوزر او يرون زما غیلرا ولقد یسرنا القران یقنا المن افان کرے دے قران لزکر دپار دے پن ارستو فهل من مدکر اې شته سو ګو پن اغوستول کې وې خلک په قران نه پويږي قران دی صورت کے بیا بیا وې ما قران آسان کړې ده په یو د پارا رسول شته چې د قران نه پن واخلي واخلي یې ځان کتاب دې ولا قد يسرنا القران يقينا من افانكره القران لزيتره بارد يا دول فهل من مدكرن عشتي پتہ سو کی سو یاد اون کی جیادی کی کا زبت عاد درو جنوال کرے عادیانو یالو فكيف كان عذابي سرنگو زما عذاب عاد یانو لرا ولزر او يرون زما عاد یالو لرا ان ارسلنا يقينا المنغرا لي گليوا عليهم بعاد یالو ريحن سيلاي فی یوم نحسن فاغر وزا سپیراکی پا دی سپیراوا مستمرن همیشه و پا دی تنسیحو ناسا رایستل بی عادیان دا خبول سعیون ناکا دا عادیان اعجاز و نخلن دا خو تنیدی منداندی دا کجورو منقعرن جراو دلکی دی بارو کجوری انی تلاسوا چی دا عاد يندور مضبوطو الله ويتبسم عليك كجوره كده جارنا ابو عاصي ما دعى جل وصروكو فكيفك انا عذابي سرانجو سما عذاب غيره ولو زرو يراول سما ودي قران دا كيسي دا نجاパنا غستلي كده كاربنكم كنا ولقد يسرنا القران يقين من اصفان كده القران لذکر د پارا دنا سیتا غستو فعل می مذکرین ائشته پتاسو کې سو پن اگستول کې کل نبث سموتو درو جنواله کړو سموت یانو بن نظری يراون کو پیغمبرانو لار فقالو فسوغی ابشرا ایا بنی ادم چې صالح علی السلام دې منا زمنګ دې واحدن یاو دې نتبعهو مغ روان شو د پسې لا تبربد پسې شو یقی من ال په دغه وخت کې لف والین خا میبه په ګمره ه کې اوین یوب من پلیوان تووب کې من د خو بلار خ تا شي من بېوه شو چې د پسیزو اوقییت ذیکو راېله شوې ع په من بایدنا په میانزمن کې بل داسې نه ده هوکه ذااب د او ج ډیر دررو جې عشرون او تکبور کوون کې دی سیاپورونه زرد سییاالونه زر د چې دی غدن. سبالا منل کاذبو کے سوکتے ډیر درو جن الاشرو او سوکې لوې تکبر كون کې ان مرسل الناقۃ ان مرسل الناقۃ یقینا المنگر علی گون کیو سبو دار توخا فتنهن لا فردا ازمیق لا اوم دای فرتقبوهن توارتا انتظار او واستبروا صبروکا وانبئہم خبر ک ای صالح علی السلام دای لرا انالما <سؤال> آج یقینندگو با قسمتون تقسیم شویدی باینا هم پامیان زده ای که کلون حریاؤ کلون شیربین نمبر د او بو تا محتا دارون حاضری با کولشی او خب اخپن نمبر ترازی او دا انور ساریو با خپل نمبر ترازی فنا داو دای آوازو که صاحب خپل مرگریتا خپل مرگریتا فتحات فا د غ را پې د توور را وغسته فقره اغ وې مر لا <سؤال> سخې له پر فقا فکان عذابيڅنګهو زما عذا بهغې لرهو زه اوڅنګه رهول زما غ له ان ناررسلهله یقی منګه لږل د پهسممویانو سحتتن چغه وتن حشیم ریزاری ریزا زتوی ا محتظر جاړه جوړول کیتوی لدا سیمالای به کو که حشیمل حزیرا تل محتضری که حشیمل حزیرا تل محتضری شو دی زرا پرشاند جاڑے نه جاڑے جوړول کی فخاوتا سو خان ورا بیزول جاره جورو با له د غنونه نج پاره باندې بندوارو لګیلاله په شکال او د باډرو د دې بارونو په اوشو لا به فمني کې سشوړې زرا زرا اوراسته کبه نشوړې زرا زرا اوراسته لا لوی سمودانو سره مداتې کارو که زرا زرا میکرو لا کې اوش فلوخان و گردو بیزولا دا د و دا جار و جارا جوڑا کی دا دیده پارا چه دی پکی تختی تینا نا چه بارانو لا پیوشی و وقت پی تیر شده آقا زره زره شی و بنیان پیو گرزی دا اخ کسی بی دل, دل دلکا جبرائیل علیہ السلام پی حبتنا کسی لاو یستل چکاو یستا ولا قدر یسترنا القرآن انو بیاو ياقين لمن اسان كرده قران لزيكري بان ارستولرا اول سبوديان اونتا كه كارما كه ويخا فالم مدذكر عائشته سو پاناغستول كه पाणी مش ما تا خيال كه وي خان ذات قابلوتين درو جلوا لكره قون دلوت السلام بين نظري يراول كلرا الا ارسلنا عليهم ياقين مار کذبت درخ جنوال کره قوم لوتن قوم دلوت علیہ السلام بیلنو زر یر اونکو لراخو یو خودتولو یو خبری خوا اللہ رسلنا علیہم یقیناً ما را لگلیو پہو لوت علیہ السلام پا قوم حاسباً سیلا دکانو اللہ آل مگر نومی تواکری د دلوت علیہ السلام نجاینا هم خلاسیمی ورکا غیتا دسا حرین پیش منیتیم که نعمتاً دوجد احسان نا من عندنا زمند طرف ن دلکه دهکانگی نجزی بدلور که من من اغجاتا شکارا چه ده اللہ دنی امتونو شکرو باسی ولقد انزرهم یقینا یرولی و, و دیلر بطشتنا دنی اولو زمن نا فتمارو ناغی جگر اکری فتمارو اغی شکو که ملنو زوری فاغی یرول کو پیغمبرانو چی یوازی لو تل سلامو و خبرد تولو پیغمبرانو یووو نجمع تهزك نزبتو شو ولقد راودوهو يقنان اغيخ لول كريو دلوت علی السلام عن دوائفهي پا بارنا ملمانو داغو كي فتوى مسنا رواني كريمان آيونا هم سترگي داغاي دا جبرائيل علی السلام په وزر راحت نوراندشو فزوقو من ورتوئو ساكي عذابی عذاب زما ونزور یره الزما ولقد صبحرهم یقین سار وختي را غلو پهد بګتن عذاب العذاب مستقر ک پهدا ک کا اوشرو فذوقو من ورت اوسکئ عذابي عذاب زما ولو زور او یارهول زما ولاقد سرمل قورآانه خلال من سانته دقرآن ل ذکرې دپاره د یا دولو د پن. ف م مده کین آسوو کول ک پ تااسو کېقرآن لهسوو فله غسون کې د قرآ نهله کلله فرعونونه یقیند راغلیو فرونیانو ته ضرور یارهوررکونکو ضرور یاره ورکونکې مثالله السلام عروونه سلام ضمون د آیا نه فرونیانو د روجنته زما د لایل اوله ټړې ف خللنا اخذ د عزیزین پهشان دنیو د زورور زیته مو تعین د طاق لرون چې زیته اکو فروکومستاسو کاافران د مکې خلکو خیرون غړدي من اولائکم د دغه کاافرانو نه تاابطب تاسو نه طبباکو اکوم یا ستاسو دپه برتون خلاصې په ذبور په کتابو کې۔ چه تکو فرشیر کوا تا تسنوی ام یا قولونا بلکی وی دی نحنو منگا جمیعون دلیو وان تصفیرون خپل بدلاغ سمکیو دخداینا دی دا وی خوا سیوزم الجمعو زرد چه کمزوری بشی دا دلی ویوالونا دو بور اوا بلی دی بلی ساتو بلکی قیامت موعدهم وقم قرر دادیده و ساتو قیامت ادنا ادها دیره بطناده دی و امرو دیر تریخ ده دی. ان المجرمین یقین المجرمان في ضلال پا گمرائی کی دی و سعوریل او پا لیوان توب کی دی او پا دوزاق کی دی یوم پا ابونه چېدی برخت کړلی شي ف نارې پهور کې الله اوجو یم په مخلو ددی ویلې بچ ورته ذوکوو او تای ماس تاسا قاره سقه دو زاخا الا کل شیء یقینان منجه هرشه خلقنا او پیدا کړ دي اغلرا بقدر الفاندازا وما امرنا ده په صلاحو غم زمان الا واحده المجريه وتشغ كلامح البشان دراپو بل باس وريده سترگي ولقد اهلكنا يقينا تباكري دي من اشلاعتكم مارګريشتالسو فعلم مذکرن اائشته سوقنسیہ تاو سنکه او کل شیئن ار اغشز فعلوه چه داخله تئی اغيلرا فزبوری لکل شی په کتاب نور الفریشتو کې او کل صغیرن هر ولکه ګنا او کبیرن او غد ګنا مستفر لکل شی الیتا بشارت دا مخی یراو ان المتقین یقین المتقین ویبا في جنات پباغلوکی ونعارن او پنهرنوکی في مقعد صدقن پا غزای دا ناس تیدر اختیاؤوکی عند ملیکن ویبا دا دا دا بادشاہ سرا دا سی بادشاہ موقتا دیرن چا غا طاقت لرونکی دن سور قمر قمر دا اللہ پا فضل احسان سر اخلاش شد ورپسی پا ترتیب کی سورة الرحمن بی پچ پن نمبر پا لزول کی ستن وی ونوی پس دا سورة الرعا دن برکات ورکون کی دا دنیا و دا خیرت یو اللہ ده ماکی سورت کے دعویٰ ذکر شوا پا دلتا پاغی باندی دلائل عقلی ذکر کر ماکی سورت کے کمر کے ہوئے برکات و اجولو والا اللہ دے پا دے سورہ رحمان کے پاغی دلائل عقلی ذکر کر گئی خلاصہ پا دے کہ درے مسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دنوم دا, دا اللہ دا سی اللہ الرحمنی چاگا پا ارچا محربانی کون کے دے الرحیمی دا سی اللہ چا خاصی محربانی کئی کې په پا مسلمانانو شوروکو پا سور رحمان کی الرحمانو حقا رحمان ذاتو علم القرآن اگا خورتے لے دے قرآنو دا اللہ لوی رحمداری څه ته له قران اوخي؟ تاسو خلارې کوسي؟ هغه ورني جماعت نه دی ښه. د دنیا وروبارچا چې نر له قران نافذ کیچانه قانونو. د الله رحمت ته. الهارې کوسي کوار شو جوړي. جوړا پر شو ورکی. باران ورې الله او لوی نعمت قران دی. چې تاسو قران په یو کې نو څه کړه دا الرحمنو او لنو نعمتو نیشتے او با گورشتے او لنو نعمت قرآن دے الرحمنو اغا رحمان ذات علم القرآن اغا خودل دے قرآن ولکہ دا قرآن دا خودل دا پار سوق پیدا کردے خلقل الانسان اغا پیدا کردے بلی آدم علمه البیان خودل دے اللہ اغا تجلد خبرو قرآن بسنگوا ہے قرآن بسنگ ازدکا ہے قرآن بیان بسنگ کا اشان سو القبروا ذراوس پومای به حساب روان دی پخپل حساب ولکه نو قران او د سنت مثال د ذراوس پومای دی دا رواني لکه څنګه چې ذراوس پومای روان دی پخپل حساب وان نجمو بوټي چې خوريږي پزمجا او شجر او غونې د تنو والا یاس جودان تادیداري کول کی دواره د الله نجم معنا کم بوټي ته پس مته زېلای خوړی کارې لدا هټا کې دین دا پغړنګ دی غریبی ثورې دی دی او شجار هغهونه چې د هغه پنې ښا ولې ما تبد بدولې کې چې تاسو یې سورې نه جم کې خوستور یو اذرې دا دلته وې زېلای پهوي او کنه دا عربي قلوې کول او سورو توم ووی او دلتا تی مراسی دی اغابودی چی داغی تنینی پس مکا خوری گی دوم اللہ پیدا کردی اکره لو پندو که را ری اشلمه لسمه پکنه ورکا یواز غرم بای خطکی اندوانی دلالاللہو کی بادرانگ یواز غرم بای ولکا دی که لسمه و شلمه دا کنا غریب و مسکن دا ورکا چه خواتا دی سوکدر شی وراش کاکا او سا ایدوانی خطا کیاو تاریه کریلی او سا او ایده امازان لگو اٹھولی دی اللہ او ایده اماغ وش جرو نمرو دا لجو او دا رنگی دا سیوانو و دا امرو دو اولی دی نو پکی اوباسا کنن اللہ پونم شلما الاسم پکی ورکا او ایده لا اولی اللہ تاسجدی لگی دا اغا پا حکم نېوی که هیڅ جداد معنا تړاو دار دي او سما اسمانو رفعا پرتکړه الله اسمان لرا و دوال او دوال میزان او کي يخد الله تعالى قران تعالى تلک وكا لحق ود باطل او تل په راګري را کمي او سياتې په دي معلومو الله لا تدغو ويدد الله تاسو سيعتمك في الميزان في طولة و في طلق وعقيم الوزن برابر كي طول بالقصة انصاف ولا تخصر الميزان تاسو كميمك في طولة و في طلق والعرض عزمك ودعاء يخذ الله دي للأنامي دا بارد خلق ولكن لا الله لا نعمتوني قلو نعمت سوء الرحمان وعلم القرآن فيها فاقهتون فزمكة كميوية دي والنخلو كجوري دي ذات الأقمام خاندان دي خونچا كنو والحبو دانيز والعصفي كخاندان دي بوسو دي والريحانو خوشبوهي كشمالو فا بأي آلاء نده کمون يامتونو دررب ربو كما دررب ساسو و پيريانو تو كذبان تاسو دروغ تاسو دروغ جنوالي نا پیریانو تا اسلام قیغمبر علیہ السلام دا سورة جواب کې دا سوئی لاب شای امن نعمی که ربنا نو فلک الحمدو وستا چه سمر نعمتون دی مند یو تکزیب نکو تول بلو تال رسنا دا نا مسلمان بسوئی دیبو داوئی کنا خواستا دی یو نعمتونو تکزیب پا خلیم نکو پا عملیم نکو خلق الانسان وذاكره ريک بني ادم من صلصال سوال من طينار کون کی خاطرنا کل کل فخار پہشان لوتی فری وخلق الجن نا او پیراکڑے دے پیریان بیمار جن ل لمبے دورنا من نار دورنا فبی ای اعلی ربکما لو پکمونیا ماتلو درب ستا د دوالو الانسان نو پیریانو تو کا تاسو اس دروجن کو یا غلارا رب مشر قا معک د مشرې قاینو دی اووربل مغری با نه مالک د مغری بانو دی ف عله عرب کومه د کمیو نیتونو در تاسو د دوالونه توکهذبان تاسو درغجنوالی کوئ ماهجله حراې چلوي د هغه دو درابونه ل تقییانې چې سر ی او ځای چللیږ باید نه اوما فیان د دوالو درابو کې بر زخل پرده لا یغیان دا دواللب دریابونه په یو بل سمندر خوگیو بدی اترخی یا زیروانی دی خوگی در ترخو سر نگدیگی اترخی در خوگو سر نگدیگی دا پرده چه راستی دا ولی کسیت ازو پو تو توالای که تو توالای که نبام بابا در غیره او بگورا از اگر چا پیر تی خوگی گورا لیتی دیوال والی دی, وال دی, دی؟, دی اگر چا پیر تی کسی خوگی؟, خوگی ل دې ته چاډا بوا دې ده 10 زاد ته اگا کې اوې غالي تسبيح نو ابل یې غالي تازیال دا پر د چا جوړه کړی ده دا غزاد ته توحید او منج جلار څخه کولې چې بل سنا بل سوتنا وبعی علی ربکما فکم یعنو ماتو استاسو د دوالو توکا دراستاسو توکا زبان درو جنواله کوي یخرج الوزی مل حماده دی دوالو نا الوقلؤو ملغلره والمرجان اوله ملغلره لوقلؤ غطه امرجان دواره مفاصرین لیکی من همه زمین راجه دوار و سمندرو تا خون ملغلره پیدا کیگی لطرخنا تثمیه پا مانا دا واحد دا یا خروجو مل همه روزی ده یود ده دوارونا چه اطرخ ده ملگین ده الوقلؤ غطه ملغلره -مال والمرجان اوله ابازی وینه ده دوارونا روزی مثاله د ښځې او د سری دی چې کله د یو ځای ک او اییک بحرین خواږې ای ای و تخې ببحرین کې د دغه ځایبل غدرري په دعاله عرببی کونا نه دم یو نامتونو درفستاسو د دوالو تو کازیبان تازه د کا دغواې کوي وله جوالل منشاتوغ لره ک شتا روانې دنګې. په بحرې په سمندر کې پشان علام پشانل خورونو فب اي علای ربکما رضا کومون یماتونو دربстаўه د در دوالو تو کذبانت تاسو دروجنواله کوي کله من هر هغه څو قالیها په دې سمته باندې دي فان المریدون کی دي و يبقى پاتی بی و شربک مخدربстаўه ذل جلالي چې خواندلول لا لوی دې وال اکرام او خواندا عزت ورکول دی په دې باندې الله نصوال کوي ښا یا ذا الجلال يا ذا الجلال والاکرام فیا ما دا وسیله د خاص یا ذا الجلال والاکرام ما لداراک فبای اعلی ربکما هذا کمی کمی نعمتلو د رب است د دوالو د رجلواله کئ یسالو هو سوال کئ د الله لنا مناسف السماواتی چبر اسمانلو کیدی والارض پزمکو کی ټوله الله لنا سوال کئ قلنا یومن هر وقت هو د الله فی شان تفکر کدی سوک جوړای څوک نه جوړای کای څوک ملای څوک جوون دی کای پیدا کای چاله عزت ور کوي چاله سلت ور کوي خو یېږي دا دا کارونه دي ولی ای اعلی ربکما په کمی او یماتونو درف تاسو ده دوالو تو کال زبان درو جوواله کوي تاسو سنفرغ لكم زردي چی حساب بکومن تاسو سره زردي چی اوسګار بشومن تاسو تا دانه دی الله اوس بندې حساب نشکول ښا نه الله ولا یو وقو قرکر دا دی سال افرغو لكم زردو چا حساب بکو منتاو سرا ایوها ساقالان اے درانو پیریانو انسانان پزمکا که درانو دی کلن پلیحاز دا پوئے سرا دا غراءو دا دین اخو نتی درانا خونا عقل والا دی پوئے دی بو کل لفتی دی دوارو وفي أي آلاء ربكما ندكمون يامتونو دربستاسو ددوارو توكا الزبان تاسو دروغ جنوالي كوي يام عشر الجن ايه توليه ده پيريانو والإنسي ده بنيانو انستطعتم كتاسو وصل راي ان تنفذو دوتن استاسو من اقتوار السماوات ده غالو ده اسمانونونا والأرض ده غالو ده اسمتنا فنفذو نوووزي كتاسو اي جمان واتشنوووزي لا تنفذونه تاسو اواتي الا بسلطان ماغر وطيش اواتيش او طاقت اوو طاقت کم بي ویدی ایفو اگئیو تا حوزه ایناو طاقت پا حوزه او طاقت او او اسطاسو اوشتینن فا با ای اعلاء ربکوما نا در ده دوال او اسطاسو تاو کازی بان دروز الوالی کوئی یاو اپیزو او ہے در ساحت په مالغه ته نظر نه راکای قسم دې چې ستاسو ملک نه به وځب استاذي جنازونه اکثر دیوال چاټې ری اګه ته وردان نه کو چې وردان نه کو نو لو ګرځي دبا لوخته دیوال لرې وراته را غرزوله چې ګیټ پراغه نو به خطا کو تاغه به نو بیا باتو او خورایا زد جلازه نو نو نو تب نصدان ملک نو سووزم نا باز جوسیانی که نا افتان ملک نزد تاختم حالا که ده جلازه ده دیوان نه واته چې گیت پراته نو غزار خطا که تاولی دو نا پوچی زدن سره نشی چې جراغیری چیخا وی نصدان دلو د اول والی کونا رالیږ پتاسو تا داللو شوازو لمبې من ناررن دورنا وانو حون او تور لګې یا تنبلي کړي شي فلاتنته سرران تاسوولدي او بل انداد ع عرب کو ما, مَا د کوم یونی همتونو ستاسو درابنا د دوالو تو ګر دبانې کار کوي تاسو د اوجروا کوي تاسو ف شقت السما او کله چې وچوي اسممانونه فکانت شيبامانونه ور دتنګلاابقد دیان د سرې سرمنې په اله عرببی کومه د د کم یو نیامتونو د رستاسو د دوالو تو کهذبان تاسو دجلواې کوي په یو م عزین په دغه رضبانې لایس اللو تپوس بشي کولی انسون دا بني آدمنا ولا جانن او نه د پیریانونه د څ باره کې حال سبی په باه دګونه د د کې کول چې پوه شيخه. اوستی سنگلی کلی قرآن کی آغا سی لا يسألو تپوس بانشی کولی عل زنبیهی پا بارده و گناده دکی انسون چی آغا سوکتی بنیادم ولا جانون لپیریانونا ولکا قرآن کریم کی زائب و غیرادی ولا تسألن عم ما کنتم تعملون تازو چې کول لا عبارتی با تپوس کولی شی او دلته سوئی تپوس بانشی وقفوهم انہو مسئولون غید را تپوس تی کولی باشی نسمات لقب دې یو تپوس دې دی چې ځان پو کوي چې تا ګناه کړل یو کنه آیا یو تپوس دې دی چې د اړولې کو نو دا غالو باندې خبره باندې خو دې تپوسونه کې ځکه هغه تطړه چې دا ځکړې دی دا تپوس پته دې د پاره چې تا اړې کا وې ولې کو آیا دا دې چې په قیامت کې مختلف ځایونه دي به ځکه به تالاشي شي کې به ځکه به نکېږي و خبره خبر پویگی دا مطلب دهنه دا قرآن آیاتونه ټول یو بل او لگه دا کتا تا چرت اشکال راشی که دل تخویز با تپوس کوم و سوره رحمان کومی نکوم نیزو مطلب دهوی یو رف المجرمون خجی فبا ای آلاء رب فکم یو علاماتو در عرص تو کز دیبان در او جنوالی کومی یو رف المجرمون ای جندل وشی لا فرمانو بسیما هم پنو شنیشنی استرگیت تورمه خونه فیوخدو بالنواسی و بنیولی شید سرکوندونه والاقدامه و دخپونه تاسو محقی وی کنه القیافی جهنم نمال ارتیسی سور رحمان که ویدید جواب راش فبی ای آلائی ربکو رب ما نده کمیونی همتونو در ربستاسو در دو تو کزدی بان در رو جنوال که ویدتاسو هازه دا جهنم اللتي دوزاخ اغدا یو کذبو بها چه دا رغجن کود دوزخ لرا المجرمون مجرمانو یا توفونا زرازی بدا دوزاخیان باینها پامیند دوزاخ کے و باین حمیمن پامیند خود کی دلوبو کے آن ان کی خی خود کی دلی دی فبی ای آلائی ربکو ما و دا کم یونی امتونو در ارس تاسو تدوارو تو کذبان تاسو درو رغجنوال کوئی ولی من خاف مقام ربی جنلتان ولی گدا مخی ی او زیری ورغي خو خلک پکېو مشته غره دنیا کې کټولیا وشره والي منخافه اغه چاله پاره چې يريغي مقام ربي هي د پېښاید خپل رب نا او ماذبا الله تعالی مخ اخکېګم جنتان اغلره قسمه قسم باغو ندي فباي اي علای ربكما د کوم يومه اماتلو پر اب ساجد دوالو تو کذبان درو جنواله کوي تاسو زواتا خوندل بيدا جنتو به دوالا زواتا خواندان د ده جنتونه جنتونا افنانو ده سانگو خراندان بای پکیه فبی آئی آلائی رب کونا رو پکم یونی همه ترو در افتاسو ده دوالو تو که زیبان در اوجنوال که وی فیه ما پا جنتو رو کبا اجران ب پهې ع عرب کو نوپکون يا متونو در فستاسو تو کا دبان در اوجنواې کوئ فيما په چتونو زوجان جوړه په ع عرب کو مع بکون يا متونو در تاسو مو کې انا تکیالهګون ان کې ئ با طلایو باندی با توانوها چی استر داغی با من استبرقین دغت و ریخمونی نپاس استر بی بیاسنگی و جنال جنلتای نی آنول دا میو دا باغنو دان نیزدی دی جنال آنولو تا وی شکولو تا وی خا میوی آنی او تولی نیزدی بای را پریوزی فاع عرب رَبِّكُمَا نو د کمون یاتونو د ستاسو د دواو تو کایبانو د روجلواې کويکه تشب بهونه وسهکې چې میمن پهکیي فیل نه په جتونو کې به سررات پ کېغا چې بندون کې خپل خپل نظر پخون بل چا تبل لم یپ میڅون نه نه لګېیدې دغه ښو سره اننس ابلهم ماكيد كانوا تانوا ولا جانوا بيريانو فبي اي على ربكم لدهكم يماتون درف تاسنا تو كذبان تاسو درو جن کوي که غوي کې دغه خزي علي اقو تو دا غلالو ندي پرانكي والمرجانو او ملغلوري دي په صفايي کې ولكه مملالون ليدليدنا لذا قوسو می سالبه پره پر رنگی پسند الهلولی لال اب شاند مل غلرو په صفایای کی فدی ای علی ربکما ردا کم یونی امتونو در ارتاسو تو کار ری باندالو جنواله کو یتاسو الجزاء الاحسانی لذا بدل خو کو له په دنیا کی جنات په اخرت کی خوزی ہو <خليو> <جنت با> <كي> كا نو جنتبه در کئی فا بی ا unacceptable نو دکر کمون یامتنو در ارستاسو تو که زیبان در او دن والکا ویددتاسو و من دونه اما على و ده ده جنتين Camus جنتانور جنتون بایی فا بی اціїدم الله نو دکر کمون یامتنو در ارستاسو تو که زیبان در او دن والکا وید مدحا متان اغدوالا با غ운ب تک توری دو وجی دا شنوالینا و طور وے د وجد شیل والینا فبای اعلی ربکما و بکمن یمتون درف تاسو تو کزبان درو جل والک و تاسو فیما پدا جناتو کی با عینانی چینی لو باختان غلای و انکی بای فاری غنتا کی دادی ببر وب بغوردی زریلا خوان ور گئی دای پچو کی ل گئی پرای پیسی ل گئی خزانه تباکی چرتا کارخانه ولا جوړ ک چې مزدوراں پکې کار کوي اخلاکم تا باکای چرا گاڑی خاولا غیطا گوری نا ایک سیژن پاکای نا لرکا نا مخینا چاولا بوتان شوکنو کې جوکڑی غیطا گوری یا درست شی نا فرمانی بکوا فبی ای آلائی ربکو ما نا دکمون یامتونو در افتاسو تو کارتبان در اوجا والی کوئی تاسو فی ما پا جنتونو کی با فاکیتون میویوی وناخرون کجوری بای او انار با ف على رَبِّكُمَا کو بکتونو د فستاسو توکه زیبان در اوجرواې کوي تاسو کی با خيرا في نا په جتونو کې خرا خراتو او غه خي حسانان خسته على عرب کو دبلکمون تونو د فستاسو دکه ذبان د وجرواې کويورون خذب خستا مصتون بلکې شوي في الخیاو لما الغلیر کوتگای بایی الاخی استخده دا جانت پا پکی ناس تی فبی ای آلائی ربی کما نبکمون یامتونو د دوارو تو کنزی باندر رو دنوالی که ویتاسو لم یا قمیس هن نبای تجشیوی د دگا خوزو سرا انسل بنیان قبل هم مقی دا جانتیانو نا ولا جانو پیریان باکی ری بایی فبی ای آلائی ربی کما نبکمون یامتونو تو که زمان درو جنوال تاسو موت تا کی تا کیا لگه ان کی بھئی رکنه دوبای بے جاپان بے چلو لی سعودی عرب بے چلو لی اراغل بھئی اده بھئی رو تسکه ایره ما خود دکانگیزان لکره یاو پاو رک اده خوار پاڑک زیا یاو پاو رک اتما شاوه سی لطا پاورا خود دو بایدت لو نمخیم گتن نه نیسا مطلب ده نه نجلت که با کارون نی پاورا گتن بنی اگر در طول پا دنیا که گتن نیدی خواه که دلوی جیداد خواهون دی ام سار وقتی مندی وی این یو پاورا گتن زوگه یه اوگه با لرشه موت تا که اینا تکیوه لگه انکی علا رف رفین پا سادر و دعا وعبقرین او تتیوه لگون کی فقالی نونو حسانیل پخیستاو فبی ای اعلاء ربی کما بکمون یامتونو در رفستاسو دو دوارو تو کذیبان در غجر والک ویتاسو دعوت سورتو تبارک اسم ربی کا خیر چونکی دی نم در رفستا زل جلالی چه خاوندلی لویائی دی وال اکرامو او کاوند عزت کاولو دی عزت من ذات ته لویاله ذات ته سوره رحمان دا الله په فرض احسان باندې خلاص ښه آمن دي نه ته پوتو کوي دې راځو دا ټول قران پاک موږ باندې نه ټول ځهوله کړه دای ته موه ایزان ته کنا هر څاګ وو ور جاتا شور نکوئی سار وقتی ورقلاتی جاتا ان قلع دوارا اسی شوقیانی ایکو کمان کول انتاسو اسی دیو باللہ واقع دیا کوئی بیا یہ دا پارا واسو شوا داندہ داندہ بلدہ بند کدائی خیل سورت الواقعہ سور رحمان دا اللہ پا فضل و حسان شو بلاو دی ور بسی سوره واقعه را دا چپن نمبر سورت تے <تصفيق> پترتیب کی شپک پنزستم آو پلزول کی چیالیس نمبر سورت تے رست دے سورت داود سورت صدا فسب بحبسم ربک العظیم سویم نمبر آیات کی بہتر کی او 99 کې ودا داور اږي ربات ماکه صورت کې نفي د شرف البرکات او شوا تبارك اسم ربك ذل جلل والاکرام دعلا لبدي صورت کې چې هر کله برکات او اجول ولا الله دې لا غفاک په دې کې وسره سربل شریک نشته خلاصہ دو بابونه یو تر ستاوان عظیم لعطاوان نتر آخیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حاس پا امدال دلون دالا آسی اللہ چی عامی و خازی میرا بانا اکا ان کے بے شوروکو اسور واقعہ کی ازا و قاتل واقعہ تو کلا چی راشی اغراتون کی روازو کلا چی واقعہ شی و ثابت شی اغر سابتی دون کی مراد تین قیامت تی لیسا لوقاتی ها نشت دا پار دا واقع کی دو داغی کاظبتون یاو نفس دروغ ویونکی یاو نفس دروغ جنگونکی کاظبتون مکذبتون کل چی واقع دا واقعاش نیسوک بنی چی دا دروغ دی خافظتون دا غروز با پورتکی چالا کتکون کی چال را رافعتون پورتکون کی بی چال را کافران مشرکان به کټکې دوزخ ته او مسلمانان مؤمنان به پورته کې مرتبو او جنتو ته اېدا اروز جاتل ارو قالت جوجرا كول اشيد از مکا اراج جان پجرا کولو سرا وابو ستل جبالو زرا زرا شي داغرنا بسن پزرا زرا زرا كده سرا فكانت شبدا غرنا ابا اندرا ومبسن الو زول الشوي وكنتم شيبه تاسو اهل فلالو تیريالو ازواجن قسمنا ثلاثهن دري فذرياكيم پذري قسمو کافران و منافقان او دلتا با دو قسمو کشی یو به سابقون شی یو به اصحاب الیمین شی اپا مقابلہ کی بے کافر منافقان طول شی پا دیگر پوئی گئی متقیان با دو قسم شی یو با سابقونی او بل با اصحاب المیمانی او منافقان او کافران با طول پا یو ڈالا کشی الکفر ملت واحدا کفر یو دند دی۔ کدا منافقات په جماعتي کدا يهوديتي او كمجوسيتي او كنصرانييتي اسلام ته يا و دي وکنتم شيئا تاسوا ازواجن قيسونا ثلاثهن در فاصحاب المائملتي ثلاثان والدي خاندان داخلا اسو چاله جي بخيل عمل لاما ورشي فاصحاب المائملتي نو خاندان داخلا اسو ما اصحاب سلو شان ده خواندان ده خلاسو و اصحاب المشعمتی درم خواندان ده گسلاس ما اصحاب المشعمة سبت حال ده ده خواندان درم و او آغا خلق چې مخیقی مخ دون کی دنیا کی ایمان تا انیکو کارون تا اصحاب قونا اغیب مخیقی دون کی پاخیرت کی جنتون تا اولائک المقربونو دا سابقون دا نزدیکرشوه ده خلق نزدیکرشوه خلق دی اللہ تا فی جنات اللہیم وی با دای پا جنتونو تنیامتونو که صلتون سابقون خو دلدہ من الاولین درن بنونا وقلین او دی من الاخرین درستانونا دا, دا آیات پا بیاوم رازی خواه و دیت اعزان پویه دا مخی دا مقیدون کی خلاکو سلطن ڈالا دا من ال اولین در امبونا لدی امتا اول او اخیریا دیخا لدی امت جرد کم زہن دے دا صحابه کرامونا او اخیری کم دے صحاباو پسی بیا تر قیامتا پورے تابعینو اتب لصابقون پر امبالیو که دا دلدی اپر استنیو مد که دا لک دیخا پا تیزا پوئیگی دی لابا که لک دی دویم امانا من ال اولین دا آدم علیہ السلام نرا واخلا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری صلت دلدی من ال اولین دا اولونا وقليلٌ لقد سابقون من الآخرين درستنی او متن ډول ومت کې رستنی کې دا, دا لګ دي ښا دا ډول معنی مفسرین وکړی دي دا مکه سابقون سابقون نا کمی پسی لڑے بزرگا نا مسلمانانو پسی مزا په مسلمانانو کې گریت الله کرے گریت پیجا دی مسلمانان دو اکس مدی سابقون مسلمانان دی چھو دیر ماخی دی دیر ماخی دی پا قرآن و سنت کے اول اصحاب المائمان دی خلاص والے دی چھو لگ ایمان کې پا امال صالحوں کے دا غینا رست دی مومنانو کے خلائے گریت کئی پا دید اپوئے نو ساده کرامو تماتارو سې دا اصحاب المیمنه دا په دې umat کې مخکې خلک کم دې مخکې دین ته چې مخکې دې نو دا کم دې علاوه لومبلی صحابه او کې هغه ډیرو اړیر په دین کې مخکې او اس اوس کې اسابيقين فرض الله پای عبادت او بندګۍ په قران شليږي خلق دي کنه او صحابه کرام ټول وخت کې دین کې په دین کې علي دا مطلب دی ښا دانا کې ټول عمر لګې دي على سرورین پا پالنگونو بای موضونتن دعا سی پالنگونو چی و دلیشی بای پتارونو دستروزارو موت تا که اینا تکیاب لگئی علیه پا غی متقابرین یاو بلتبا مخامخی یا طوفو گرزی لگرزی با علیه پا جنتیانو ویلدانون الگانو مخلدون چی حمیش با الگانی نا نا جی زور بشی با اقوابن گرزی با پی گلاسونا واباریقا و گرزی با پی اكو اپ جمعد کوپ د ګلاس توي چې نه لاس کې اني سنتي نه ده ته ګلاس و او اباریق جمعد ابریق تا ستوې چې لاس کې او سنتي وبقرار وکاسن جامنا ممايلن دا بيدل کو شرابنا لا يصدعونا سر بینشی خوگاولی خو... خو... خو... آنا آده وجده داغ شرابونا ولا یونزیفون او نه ولتائی کئی کوي این ویبا پا میوکی مما داغینا یتخیرون چی دی خوخی ولحمی طویغن اویبا پا غوخو دو مارغانو کئی مما داغینا یشتاون چی دی غواری تنزیری ولکا اسالی موری کنا نده میوی تلاس کئی او چی ہو گئی پریدی اول پا ورزی لجناتان بعوخی ویخه دل عزت قران پي به و ما حقي کوي وحورن عين او خيستا او سترغو علا حوري بي عين خيستا او سترغو وعلا كمثال اللؤلؤي اي باغي پشان د ملغلو المكلونو شي پخ پلوخي مو جزاا ان بدل ورتور کول شي بدلا به ماکانو یعملون په سبب داغه چې دې کول دنیا کې لا يسمعون فيها لایبناوری فوجانه لوکي لغوان بے فائدہ خبره ولا تعصیما له ده ګنا خبره الا قیلا مگر اوری بوینا سلام سلاما سلاما سلام په تاسو سلام دا, دا عمل خبره له خوشالای بی دا سابقون واصحاب الیمینی او خواندان د خلاص چې عمل نه مال په خلاص ورکی ما اصحاب الیمین سولو شند د خواندانو د خلاص فی سدرین فبیرو کیبی مقدود بی ازغو وطلحن اپا کیلو کی بای مامدودن چه دیوبل دلاندیو دا پاس بای لاندی باندی کیلیغون چکونه بای وظلن او پا سورو کی بای مامدودن پا اگدو کی وماین او پا اگدو کی مسکو بین چه بایول بشی پزمکا دا جانات وفاقیاتین و کفیراتین اوی باپا میور دیرو لا مقتوعاتین چه نبا قتمیگی دو موسمی میگی بنی ولا ممنوعاتین او نبتی منکولشی و فروشن اوی با ناس او پاس او ملاسو تولایانو مرفوعاتین چه شان والا دی مراتین زنانه دی اینن شعنا هنه یقینن من پیدا کردی خزید جانتو این شعن پا پیدا کولو سرا فجعنا هنه منگر زولی دیدارا ابکارن باکی ری باکری مالا پیژنې نه ها نا نا تنه پیژنې دی او خاون وسرنی میلاوشې هغه پردې د قرواني نی ماته شي عربا مینا کون کی وې د خپل خاندان سره لالی به خوږي اطرافن امزولې بي لکه څنګه خورو لا صحاب الیمینو دا باوی دا پاردخان دا دانو در دا خلاس سلطن دا خلاس والا تاستم ادایات بیا رازی دا خلاس والا خلاک سلطن من ال اولین در امبنو صحاباونا اوه سلطن من ال آخینین در اصطنو محمدانونا دای دا په کډیر دیر زیاد تی پر امبنو در ابرستانو در محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اصحاب الیمین محکی زیاد دیا وصو زیاد دی سابقون پک کم دی خواه وصلت دیم امانا وصلت من الاخرین درستانی امتنا در محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلت دلدی من ال اولین در محمد صلی اللہ